يا رب سواه على كل حاضر مجل ذي ذناب القبر او سرور حسين اول ایسا چې همې اډونه په دې کې مسأله د اول ایسا پس الورو بابونو اول باب شریعتنا داتم هیرو دې درې خبرې وایي عظمت د قران تاثیر د قران او د نړۍ زمونږ کې د درې ډلو بها او درې مخابره دوه سړونه د دې آخري دوو فریق یا پنځه خبرې عظمت د قران یا واقع. دویم دا منعمون علی متتقینو بینزر او صعب حکم دنیا ویو خرابی دویم دره مخابرات موزوبون علیو دا زدی کافرو دره او صعب حکم دنیا ویو خربی. یعنی قبعی او صلورمہ ومن الناس د وسوالي منافقینو قباې بدصفات داوی حکومت دنیا یو خريو هاو 빈ځه ما خبره بیا بیان د دوو مثالونو د دو دوو دو اخيري فریق زدي کافر او منافق میا دې کی شاید نا دویم باب شور او شرو ونتای سایه ته ورچې دی پدې کې داوته اصل مسळा خو په خطاب عام سره تمام ferq ته د توحید داوره نو مخ کې باپ کې عظمت د قران شو او پدې باپ کې مقصد د قران قرآن صدفہ اللہ علیہ وسلم مکہ دا قرآن عظیم کتاب دے ذالک الکتاب لا رعب فیه و دل عظیم شان کتاب کامل کتاب دے على خبر یقینی دا عظیم و شان ہدایت دے مسئلہ پا یا یوحنیز عبدو ربکم دا مقصد دا توحید دا سلو قرآن مسئلہ دا توحید په बाप او سمارو نتیجې درایل بیا د ټولو شواحات او جواب یو وين کوم او الله لا یستحی او بشارت او تفریف منن کل من کلمنن کلا قوې دمو تلیزینو څو چې ای تیر جن او سلوره نعمت چدا یې نعمت در اصل یو قسم له دلایلو په دله توحید دلي اناماتو تارقم دله توحید سره دلائل و نتیجا هم می رشویو آو و نشبہم و شبہا پا دیو چتکم اما کم کتاب بیانے نو داتاں سامنا جوڑ کرے دائی جواب پتہ حضی و چلن سرمش شکمی نفاتو بی سورتیم ممیس ہاو نیشه کولی فایلم تفرو ونن تفرو نمطلب دا چه زمنن و سرا د کتاب او رسولم ثابت او تغریف ورکمون کرین مقابلن نشه کولی نو حار من غوائد فایلم تفرو ونن تفرو شب نو جزا مخزوب و فا آمین فایلم تفرو ونن تفرو فا آمین او دا فتح قنات دا دا ماخزب جزاء قائم مقام ناغه په یو بل ډول اوس وبشر الذين عملوا الصالحات دا بشارت ته اخرىي د تخويف ته اخرىي قران تقابلات پیش بشارت ذکر شي متفيب ذکر کوي تخويف ذکر شي بشارت ذکر کوي تقویف ذکر شویده نوز بشارت اومق کے دعوه ثابت هشو توحید تو نمنی زی جہنم دی وی منو نو انرهم جننات زی جننات ندا بشارت او خروی و بشی اللذی نامن نبی علیہ السلام تک زیر ورکا کسانو چې مان لرولې مان لرې د مسلده توحید عامل صالحات او امرم کړې دی نه په طریقه د شریعت او سنت د سدې وروګ دلیل چې ان لهم جنات یقینا بلا پار جنته نو باغونه دي د تلې مې تاخې النهار چروان به اله له لوړو لاندي د باملوده د رنا ال نهار قسم قسم نهرونه کله ما رزقو هر کله هر واه چې ور کړی شي ته منحه تديب باون جنته من ثمرات سميوه رزق د بارا خوراق قالو دی وای هاذا الذي دغه شهر رزقنا چرا کړی شو من قبل قبر کې دنیه کې داشمو پڑھو وای دا تلوار وسی یا هاذا الذیرو ذقنا من قاول دافا هشیرا کړی شی مون من کومه قبل لک سات مخ کې داشو وختیمو و پڑھو د빌ر ی سوال وجسرا وجو اداله چا او تو به متشابه رات لب کولی شی بي لبزي ما رات لب کولی شی بي ته یعنی <us> ورکڑے کې د وحشی پیټا دا شه نامي وي متشا بیان حن شکل شکل او شان د ذکر دي دا سوال کوي ورنا خوان ذایقه شی بدل ولهم دوه بارو فیها بدی جنت کې ازواجون جوړه ملګری خزې بیبیان مطهره پاکي پاکي بیبیان یا ازواج ملګری به جوڑے بکوڑے خواون خواون دا پارا, پارا خزان متوحراتن پاک وهم دیو فیہا بدے کے خالی دونا میشا میشا دارو تا جمعوان و بشر لزین آمد نبی علیہ السلام تاوی و زکا چطوحیب بیغمبر و دعی دا توحید بیان کرو یا <تصفح> یوحنی آسو بدورو دا دعی پا قلی نو دایی داوی داوی داوی داوی نو سراو منانو و بشیر خود زیر ورکر چالا آمنو آمیل السالحات آمنو. ایمان کپا داگ پاس چکل قرآن کی رش دا دیا غفلن و غوی و شرعی مانا قبوی بی خود دفن تا بسا مخ کی چی که مضمون بیان ده بسا نیتا بیشاری آمنو سره یو قران ته شره درلم توحید نو هغه چې \|_{ذین آمنوا} زړه ورک آ کاثرته چې آمنو منلې قران آمن منلې د مسلرتو او بودو رب ایمان د مراد توحید او یا کنه ایمان ذکر تمام ایمانیات کې مورالي مقاصد اصول اربا توحید رسالت کتاب و قیامت نو بشیلی لذینا آمنون زیر ورگا آتا سامد چه ما نلیدہ مسرد توحید رسالت کتاب و قیامت او اٹوٹی مرد او یا مزموند توحید دین توحید تیمارش وامر صالحات او عملی مکڑی دینے صالحات کو نیک تاوئی نوزی مانت دلتا دو خبریو عمل سطح وی او دویم صالحات قرآن دا عمل دا پارا قید شرد ذکر کری خو صالح ہوئی سطح اول خبرو عمل اگر دلتا عبادات ندی ذکر کری ایسی نوی چی و بشیل لذین و عبدالصالحات نا نا عمیر حمل دیو مجھے بشاعت دنطا پہیمال عمل سالح گویا کے پرپول دین دے تمام دیمان دین اصل کے شپاق خبری دین اسلام چون وطا مکمل نظام اسلام بوڑا دا دشپاق نظامون انہوں مکمل شپاق نظام اغشبک وانا شراحونشی ندینم مکمل نظام اسلام جوری کی او در مطلب ده یا اللذی را آمنو دخلو فی السلم کاف یو کنی ایمانی اقاید اقاید بیار گردی امن تو باللہ کی ذکر یومینو نبیل غیب کی ما ورادا حدیث جبریل کی ویژی شیو امغة توحید رسالت قیامت کتاب دارگ باس بعد الموت تقدیر دخیر شر دا امنو اقائش ایمانیات و دوی اقائد و دوی نظریات و دیارت و امنو کے باقی پینز مراد عمل پینز قسمان یو عبادات مونز روجہ الزکاة ذکر اثقار تلاوت قربانی عبادت فد عمل فد عمل کی اخلاقیت اخلاق دام عمل یو قسم درین بیار معاملات لین دین خریدو پی, تجارت کاروبار لین دین دکانداری چې چسڑے پہ قصد حلال کنیاری پتریہ حلال ریزت گٹی معاملات لین دین ہاو معاشرت معاشرہ معاشرہ مغاشرہ کے سو سائٹے کے سماج کے زندگی دے رہی دے سماج اجتماعیت کا مغاشرہ ہوتا <تصفح> او, آو, آو, او اخیری پینزم اگر بیادے سیاست اور ریاست سیاست اور حکومت در پینز خبر عمل اس قرآن چھرتم دا عمل ذکر کئی نو ذهن که بدا پینزو آنازازی شور لوایا منگ دا عمل دیر محدود مفهوم اغسته ایمانی نونا ملت سارے او منزو دسیو که خبر خط پل جنتی شو معاملات خرابی سودی کئی رشپت دیلی پرد امان لگصف کئی پرد جیداد واده دی خیٹا چئی دارگ معاشره دی دار اخلاق ده ورکی زرنی او د کفر پا نظام دی رازیوی ولی دا عمل مفهوم کی غلطی را دا عمل د مفهوم غوصت مختنه نا عمل دا پینزمان اقائد عبادات ورپس اخلاق معاملات معاشرق سیاستو حقائد امو پی جندر عبادات امو پی جندر منذ رو جا حج زکار زکار از کار ناکو لبادت او اخلاق ستوئی اخلاق دیر دیخو لس اخلاق حسنری او لس اخلاق سید دیبونی ادونی ایلو بیا کتابو ناو گوه منگ دیباشمان ازا پاریو کتاب دی کلی دی یہ فضل از درے والا ته ورایږي دي بیا نمایو ولر سالا پای کې بیا الله صلی و اخلاق تل مو لس سی حسنہ لسی دا اخلاق دا صبر او شکر او احسان او خدمت خلق د سید اخلاق اخلاق دې صدا قال بتا د دې لسو لسو بیا خلا صد وسپای دو اخلاق دی دنیاوی یو اخلاق الحسن کی خاصلاق عجزی ایجس عجزی لا اوتوه اخلاق الحسن کی هغه سخاوت سخاوت د دنیاوی انسان تله چې شریک ذات نور باقیوبه کې ودا کیه چې عجيزی وا او دکه صحاوته دغه سې پهتون نبی عليه السلام کې په کمال باندې کمال انك العالا خلقن او ذی عجيزی په کې وا نو د ايجزي انتها وا عجيزی د عبادت تولال له ټول ام المومین و دوئی بخلی شوی وی ولی افلمکن عبدن او دبرن داجزی حالت دارے دفت مکی پورنس او خوان نناستے او دفات تح پشکل لگیا نیلنوزی مکی صابوی حالت دارے سر سنگلے سرم بارا که دونه تیٹکڑه ده چی دوخ کب سره لگیه دو دسوه اجزی فاتخ چی کل ننوزی کن آدیر پلوی تقبر ننوزی او ده پاجزه ننوزی ولی عملی کون کن با دی بنیس ریلو تاویی شیو سنگا ویس پلند کنو حاضی القریا سوه آل کوی سرک جدن پاجزه من ملکه لا قفت شینو پټکاو نه پاه جزینا وطن پکاري دی پټکاو ورو غډال نو وطن پاکستانیا ها راجستانه 21 اگست پښوا خزی سړی ګډی نې ګډاګا نشو پټابل ته وایي چې سنگه ګډا ګور خدا نبی ادر سلام علیکم دا یې ملک او د دې بني زې لو ایجل او د صحابه حالت دیدارې چې بخاری کې روایت راځي بابر ولی کې چې د نبیع رسول سلام صحا ډېر ازیا تا څنګه صحا وا داسې صحا لک ريح مرسلا هوا چرش طوفان رش نو هوا بیا هر زيتن نوزي دنه کمرم دین بچي یعنی در نبی علیه السلام سخا دو برا زیادتا و چه دا غا سخا ارچا تا آمه او بیا کلچه با بی رمزان را را ره نو رمزان که خوب دا سخا نورسش و زیادتش وا نو سخاوت نو دا بنیادی صفت ای جزاو سخاوت دا دی مقابله که بد اخلاق سلی تکبر کنجوسی بخن دا بل. وس کوم سڑی کې تکا پورو کم شړی کې کنجوسي په کولو دغه به تمام به اخلاق یې نه بلس مایا او شګونیات دغه بنیاد نو عمل مې وي شړی عبارت اخلاق معاملات حلال حرام کاروبارونه سور جائز نا جائز سود پردے حق رشوت جائز نا جائز او بلد معاشرت معاشره اجتماعي زندگی هاغه کور ژوند دي جوات د تای لنګا درسګم درسي لري بار پ کلی وطن شهر کې ژوند ملک کې ژوند دي تاسو معاشرت هغه معاشره ته دی روبد واسوولیکن دای حاصلم بسې درې خبري دا معاشره یو حقوق دویم فرائز دره مادا بس دا دریشینو پی جنیش معاشره سج حقوق دا چه دده برسری پا ما سحق دا یا زمان پده سحق تا پی جندلو گواری گوار سرا فرائز چه پا ما دد پده حق دا خود دا پا ما بسسیم داری بھی کیا. دا حقوق یک ترفنی چه دا یو حق دا نو دا زی مداری دا مثلا ستاسو حق دے نو او زی مداری دا حق دے نو ستاسو سفریزو زی مداری دا کیک بکر دوارو حق دا طالبون للمدہ دے راغلے دے چھتتا سید ایلم و قرآن و کتاب و ایلم و خودش خوب صرف حق نه دے دې په باد مدرسې او د استاد سره په تابلې زمداري ده ادارا درس کې کېنې پابندیو کې هولي کې قران راوړي و ځان شي شي ته حق نه ملایي ته فریضه ده چې دغه بکته یا د استاد په شاګر حق دی خو له جین په استاد باندې زمداري نه فریضه معاش خل خراب چمو د حق ومتالبتو خپل پريزه نه لا کړ قران راشي شهر قران رحم الله يوزا کوي چې مو اشرح ربي دي وري اختلاف جنگ جوړي دي وري ويده دي چې حالت دا چې يا لدئ چې ده دبن نه خو دا حق مطالبه خپل پريزه نه لا کړ داکور کے اوپر خزاخاوند کے اوپر مور پلا اولاد کے اوپر استاد شاگر کے اوپر حکومت اور رییت کے اوپر ارضی کے بزداس سے کہوے دا قیدا پوری ا رہے چریگی دا اپلے کہوے یو طرف کر حق متان والا نہ بل طرف تے دا ذمہ داری پوری مزدوروں نیک رہے نو کد مزدور و حق دے چدل دے ہجرت ور کڑے چ دل دے تلخا ور دل دے مزدوری ور او نه نهی که حق ده؟ نه آیا پا دی مزدورم سه زمداریش تکنه؟ تا تا چه کم کار آوارشه وسته زمداری با؟ ها دی پورک نکنه؟ نه دا هر زیکی مزدار سه، نه یو سی حقوق و فرایز، تا تا سی عمر فرطلی. او دویم شه سه ده یا درم، آداب کم زیکی نهی پاسی آداب سه جمعت ادب صلی، دا پور صلی، دا مدرسی صلی، دا کتاب صلی، دا اصطاز صلی، دا پلار صلی، دا خوراق صلی، دا لباس صلی، دا ورد صلی، آداء دیتوی معاشرہ معاشرہ دا لینا جوان حقوق بای، فرائز بای، او آداء بل سو، بینزم، سیاست و ریاست آداء چه دام عمل یو سورت و شکلی دا عمل مسلمان میں اشتمائی زندگی تیری نبی ادلدا یو نظام او د یو کومرض ضرورت ته. دا با سین دیش پترس کیوں ہے چیکالا افرادون ہمدان خاندان جو شی خاندانونو بیا یو اشتمائی تو سماج جوړ شی او گن سماجونو نو بیا سی جوړی قوم جوړی او چې کله کومه ډیر نو دینه بین اخوام جوړ شي نو کله چې وړي وړي ټول社ټه او وړي وړي معاشري او سماجی نه راوړي دینه سي شي قوم کله چې قوم شي او مختلف خاندانونه شي نو دوکه خطر راټاکلي د جنگ جګړو نو سوړیو او کومران پکار او یونس ام پکار نال د ریاست جوړ شي تی سیاست ریاستو دا هم د دین ایسا عمل بید نو دام عمل نو عملو چه قرآن چرطا وی سبوی دا پینزوانا قبر بزنین که چکر وی عملو سارحات ایمان نباد عباداتم ادا کئی اخلاقم سیدی معاملاتم سیدی معاشقیم سیدی و سیاسا او ایمانونه دنیا او خدای دې یقینا خو د دې سره صالحا دوی اوس چې دا سمرا اعمال دي د به شریعت او نشمات متاله عبادت کې له کومه طریقې شریعت سره ځان د عبادت تور طریقې جوړشینو بدعت اخلاق هغه چې کوم شریعت خو لري معمرات هغه چې شریعت کولې معاشره چې شریعت کوله نو نظام حکومت هم کما چې شریعت کوله یو څړې عبادت کړي او عبادت کې طریقې پر اختیار اکل نو د تم سوال ځان طریقې په عبادت کې بدعتي خبره تم خیال په عبادت کې څه او یو څړې حکومت او سیاست کوي طریقې خپل جوړ کړه نو دا سیاست بدعتي شو نا سیاسی بده دیش نو لانده وانوه پا جماعتونو که پا عباداتو که بیغداد شورو گلد او مشرانه التنالز نا سیاسی بده دیان چون نا سی دیو سر سیاسی بده دیان چون ولی شرط دا ادامن لباره سر از سالحات شریط رو سنگو بدات بنی شریط نا خلاب بنی باره نو آمنو وامل السالح پراند الفاظ او کې دا غاشپک چراغونډه نو شو شويه دعا پراندې د غوصي کولو امن وا امن خو لیکن اميلو د په دله مننه وسيمفه دیو دي نه عبادت نه دی دی سروي له ده تاسو غواړئ چې چرته د جنت وعده چې جنت ولور کوو نو د ایمان او عمل ذکر به صرف د عبادت به تا ټولې به کې پر دې پورو دین پکې راځي یو خبره په دا ځو صالحات لفس راځي صالحات دا پورو دین څه کې ښه نظام ککنه پورو دین دا نه کو پورو دین څه کامل اسلام څه ته نظام اسلام اسلام فلسفه سره ادخلوا فی سلم کافه څه مطلب دی اوس میز دا دقه او دا تاسو هم کله خلک یې لکه دا اسلام نظام راته وای نظام ویسی زدکر سو خبری ناشپک خبری دا دا اسلام نظام دا فلسطان صرف اقیم و سولاوات و زکا اسلام نیخا دا اقیم و سولاوات و زکا خود دا اسلام فشپک و نظامونو که چه عبادت و توی دا غی یود و عبادتون این شوی رس اهمیت لرین و زکا ازان لدیر بیانتی اموی موسکو بکی بیادا سیو چه آغا فیمادو دینو کرد ایک رات اولاد مسکے دار میا د بخبل دے خو لیکن پورا دین دقله پورا دین دا نو دایو د کیتابونه پورا مکمل دین باندې زمہ کتاب دے په تاسو وراله سال دینه کامل بون دارنګ ما منظور نو والی مولانا منظور نوانی مانی کتاب دین او شریعت ام ډیر خبره کړي دي دیواله پورا دین بیان کړی صالحات لفظ سبوس صالحات ستوي په مونږ صالح اغي چې د شريعه او سنت مطابقي دغه صالح دی دو جنه تفسیر بيزاوي قاضي بيزاوي د دې آیات دلن دي کلی وي الصالحات من الامان ما سوغ هال و حسنه سوغ نیک عمل غیته و ما سوغ هالشر و حسنه چی شریعت و ده او شریعت و تخری ده و شریعت واضحه شریعت دا دا او شه ده عمل نه ده عبادت ده او دغه غیته ده د تحسین شریعتک دغه انکہ حسنہ و ثابینی چاوی چیریت دوی دا صالح عمل نو شریعت او سنت مطابق شي او صالح او حدیث کې مرات له نبی علیہ السلام فرمایلی ده لیسا مینا من عامل عملا بغیر سنتنا ازم امه دینی شي کړي څنګه امه تی و ایزان دا عمل کایو په خله طریقه کوي زمو سنت طریقې پرې اور نبی علیہ السلام لیسا من عامل عملا بغیر سنتنا سی غکمان جمع کنا متقلیم مال غیر ہاں زن سرے صحابم زن جمع کنا لہذا صحابم چی سوکی ناغم سی سنت صحابم چی دن نبی علیہ السلام یاد صحابو بتریتا او بل دې بیا صراحت روې عليکم بسنتی او سنتل خلفای راشدی المهدی او صحابه کرام پر خلفای رشدی نه عمل تم سوی سنتوی او باید د تمسکو د تنظیم حکومت په نام ور هم د پیغمبر سنت نو د خلفا او سنت نو صالحات خو د شریعت او سنت مطابق اغه د کی او په سنت باندې با نو واخله طریقونه بیا سره بیا بدعات ته هغه بیا سره رد ده په هوا رد مردود الله دربار کې نه قبلي دیو جن ده دی ده سنت مثال عمل لپاره داسې دی لگا مهر او سټمپ مهریک ټاپا د دفتر او غیره کی ڈگری دچا سرا سرٹیفکیټ صلح دے اڑار دے دفتر سرکار وی اڑار وکړه وغیرہ نو دا, دا یی د دا جالی او اصلي مرومې زوږه فار سره نسخهي دایې داري مہر به شک کو په الکو یی څه دی یا بې سې دی نورته دا نو باغې باندې الکه وېځا نه وت اصلي دې udase de jali de بلکې بل مو متالیا وا درېوال نوت دي طرف دې نه نه درېوال هو هیڅ نشته درېوال نوت ايو هو درېوالو کوچې تم چې تکورته درا چلا هغه غیر علاقا وان اس کو بس ریت نه نا تب دا دو نمبر کارو کی نا کیدل نو هر دو نمبر کارو بخلق دریلت لد نو یا بخلق کوئی نوٹو نوول تا دو نمبر چاپ کیدل کی وی دا سیدی دریوار نو راتے ون. دو نمبر اوس اصلی او دریوار کے فرق ادارے چه اغا اصلی اغا دے چه دا سٹیٹ بینک کا پاکستان سٹیمپو محر بلے گی داباس ویو جنو د دو نمبر ده او بیا دا هغه برادا آن. پاکستان په پا قانونو وایي کې دا جرم نه چا سره دو نمبر کرنسی غیر شونسي جیل ده دپټه سید له السلام د سنت مثال ده سره سټمپو موهر امر اوکو او د محمد رسول الله سلام د سنت سټمپ له دا امن دروازه دو نمبر الله نه قبلای نه قبولول سکه په دې بدی عمل بسي الته ني وره مؤاخذه دغه څنګه چنو ټولي وره دا مہر ده سنت نه بغه عمل نه قبلې زکا صالحه شریعت او سنت مطابق دا او دا عمل نه شیخ القران رحم الله پا زیو نور کې دا خبره شي دا سه بیاناتو درسونو کې شي چې عمل صالح اصل کې د دریو شیونو نه دا درې خبرې چې بګی دا عمل صالح عمل کی وی درې خبره یو دا کم دیم کیف درم ان دا درې خبرې کم کیف این رسول سنت کی موزی و کی مداشتا هر عمل چه سره کئی دادری شهن بکیو کم کیف این کم منع سمرا کیف منع سنگا این منع کمزه و کلا دادری خبری هر سره چې عمل کئی دادری خبری بکی دادری کم و کیف اور این کیمیات او کیفیت کیمیات مقدار ته وای کیفیت ہے اتر شکل ته وای انگلش کې وته څه وای کوالٹی او کوانټٹی کوانټٹی کم او کوالٹی سره الکه دا ډېر ښکواله ټه واره شه وای نو کې کم او کې اوس د شریعت عملون و پارم داد دریوانا شینه با شرعیوی کم کیفا این عبادت اغ عبادت ده عمل چې د عبادت ده پارا کمم شرعیوی کمم شرعیوی او اینم شرعیوی ده شریعت مقررد شریعت خولی چې ده ما خام و سوره که دی فرز دری ده سار و سوره که دی د جو می بسو را د دوار دا ماس بخین بسوی سلو دا کم مقدار شریعت مقار او کیفیت کم سنگو پا کم شکلو حیعت د دا طولا دانچا دا مانزا د شریعت کوله نبی علی صلی ولی منزیو بکنا صحابه گرام و تمخشو جمع ورکنو صحابو تے وی اوی سلو کما رئیتو مونی و مون ستویدامه چې په کم هيت ات کیفیت وګو وګ او کیفیت هم شرعیه او ان کله نو اوقات هم شرعیه ټول اوس سوال نه دی شرعیه ایا سړی نماز ورहित موږ کی, کی نو کی نگی ان د شرعینه شرعیه یا د شپې دو بجې یا یو بجې د اسار موږ کی کیږي نگیږي وخت نه دی داخل یا لکا روچه و آخنا روچه یو عبادت ته خوده دیده کم کیف این اللہ و شریعت مقرد روچه سمره یومی آشت تیز یو نتیز سنگا دسارنا ما خام پوری پنیت سرا خوراکس کار او خواہشات و نگان داشو خمو سنبکمی این رمضان مو خبر مزه دانه چې سړی ویل ک مونږ بچارته په بل میای شي موږ نو دا شريهت د عمل لپاره درېسه به بدعتي څه کوي اغه عمل کوي عبادت کوي خو کم یا کاف یا ان پکې د ځان نه نه نه نه بدعت جوش لکه ذکر وای نو ذکر عبادت ته حکم دی قرار وشه ولیکن بيدتی روان ګرځي ناغا ذکر نا ل خپل ہے اج جوړي پټو بو غون وکاو حلقو ول جوړو فجهر بلګي اي ونه ور خپل کیفیت ورک دواړه نو دوا عبادتو خو بيدتی روان لګ کم كيف اينه په خپل نهس نا کیفیت خپل ورک دا دوا مننه وا خو دوا پا هی اتی اشتیمئی سرا سنتونا بار التزامن دا کیتی دا بیدیتی جوڑکا ینی منو هنہ منو سنن پا فرضو پسی دوا کئی انفرائی دی نفلو پسی کئی سنتو پسی کئی اڈو مونزی لیر کڑای سیلا سوچت کارلا دا کیکی نا دوا چاپنے وی جگڑا پا دیکی نا جګړه پدې کې د ځلا کېتیه څه کې نه شته کوم څه په خبره جګړه کیفیت کې راځي په دوا کې هو نه ندي خلک دوه ککې هې کوو او یو دوا نشته علي کوم کړی چې دوا نشته مو دا تا دا طریقې نشته چې تا کوم جوړه کیفیت نه دا په عمل کې ضروری دا. دیو جنا علماء وي زه نور کې شعر قران هم را نقل کړي چې قیامت کې با د عمل مطالعه ستپوس کې نو دی خصلتان يسال عنهما يوم القيامه قیامت پر دو خصلت د ریښې نه اجرایه بد پوښي یو كيفه فعلته له دا شهد ولي کړه او څنګه کړه دا د تپوڅه ولي کړه شريعت وي دي کنا زانه د پیر مولوي خویشته وي او کیف فعالته پنکمت دی په شریعت حیاتو او غنخپن حیات دی ولا جوړ کړو نذکدا صالحا نور دا بنت خمر نه بنت پزای کو دا هغه صالح خبره نو عامل صالحات اس کله چې ایمان او عمل صالحو پد ور ته شریودا حچ سې هن کېم کې ناز نو ان لهم جنات جنات وې جنات باغونه جنت تا جنت زکوئی باغات کیا پدی دا جی منون لفظ دا مادا چه پیوشی کرایشی را آئے که مانا دا پتواری پرتنی لکه جنت او جن او دا ٹول مانا دا پتواری جنت تا جن زکوئی اغا پتنی نظر جنین ام پتنی په پردو او جنات جنت یا دنیا کې پتنی او یادا را چه پا باغات او بانے ٹول پتت تجریم انتا تیان انحار روان به لاند د دې جنت نه نه د په حسب د موصاف دی عالم التنزیل والا معنا کړي را من تحت هه من تحت اشجاره ها ومساګنه جنت نه لاندې نه د جنت دورو او د جنت داوا بنګلو لاندې جنت د لاندې کښي به ګټه سره نه شي زموږ کې دا نه لسمو وګويږي لګيای وځي سو پورې وروته 12 29 25 30 نشه پسته ولاندې قرصم دی دلته نه د جنت لاندې نه یاږي په هزار مزاد می تحت اشجار هوا ساکنه زګم معنا کیوي تجربین تاته لنهار چرواوان بي لاندې دوونو دا داغینا د دا بنگلو داغینا النهار مختلف قسم نه هرونه نه هرونه وي اغا سوره محمد 15 آیات کې دغه څلور قسم نه کړو نه کولی سری خالصوبه پئے شات او شال قبل ترای شي 15 آیت کُل ما رزقو مینها من سمره رزقن دا څه دا دراصل کې د جنت رزق سره وساتې رزق د چې په جنت کې ډېر لوی وسير رزق دی وسې سي نو دا هغه وساعت نه پتي اندازر تا دی وي جنت کې دومر سري دومره اغا ديش کې رات لکنه چې مالا ائنون رات ولا سمع اولا وزنون سمعات ولا خطر على قلب بشر وګونو حقیقت نه دی اورېدله سترګول دي لري نه دي پژړکیدارې دا اثر حقیقت تصویر نه درته شي شجانی دې یوازې تصویر دی شي ا چې موږ کوم راظیم خیالاتو کې هغه اصلي تصویر نه لري او چې دومره ډیر دي چيلي د لیکتل نو دا دی ولله تنظیم سو ک کل مارزو منا من سمره رزق قالو هاذا الذي رزقنا من قبلو و و توبي متشابهه دا و توبي متشابهه کې مشاقت تکلیف نشت زره نشت اوز که یوشه جنتی نخ کنو او جنت که ولنه ویراغ مخیلہ خوراک وزا او ده خوری او ده پچنگ پیچی خدای دا سب الارد دا سرده سنگه خوری نسلک وقت پارخ و مشاقت غم سوچ فکر تکلیف دوم رب نشت. راي نڅ بچکی ته را پاره سوکړ ووته متشابه دا وو سته رزق تاسو شارک دونه وسیره رزق د جنت او دنیا کې دا څنګه چې مال شې چانی لیدل نو هغه بیا په خوراک نه پوي یو نه ویو یو را لتا نو ولیدل دې ملک نوا راځي سره ووینه خو خیره کتاب خو رسوږه شو قران را یو الله یو زای کې وای وای مونږه د یو بن کې دوستان تالیبان را سرو کلوی دا سی بار رووتو یا رس رووتو بازار تا نو امم ام واقس امم ام پگاڑی وید دی ملکی ام اغواخنو تالیبان خوست گیر شوانا تا سی دا سپینگیری مشران بناسی دی دا شهر چطا انار بچ خلکو بڑا انار بچر بیمار نپا روی ایک انار و سو بیمار دارنگ ام وغیره دی ملکونو کی نو او بل دا مواصلات ام داسيو ګن دا قوس ګلوبل ویلیج شنو د دنیا د یو ګډ شيب بل ګډ تا ورسه پرېمانه شو نو وی هم مواج اوس پدې نو پوی دوی چې دا و دغه سی خورو سچاله ویلې طریقه و سي ویپلیک طالبان را سره نور مرګريو نا طالب کس رواناته دا داخله څنګه خوړی یار او خان دا دا بل طالب دا سې ما ته الهګه په داسوال به طریقه نه پوي خلک دا څنګه کوي اي ټول مون پورې ټوکې کوي چې دا خلک څنګه کوي یي په دې کې په بابا روانو ای ما وته وی چې مونږ د دې ملک نیو د بل ملک یو دا ام زمون ملک نو دا مونږ واغستنو د دې په خوراک په چل نه پوي دا خلک څنګه کوي نه یو ته چې چا نیمه سره چاکو تارېوال چاکو مپاساته اوس موبایل سادی کا جپ چاکوو ويس وې داسې کټ کرا لا پړې پړې اوې چې دا مغه زوخره چلکا وغورځو یو داړو کېمو نو نه وشه شړی ته ګران اوس کدا سې د جنت ناشلا میوي او تبیا تارېوالیو ورته ویل کړه فرشتو تو یو کنا چاہتاو ایدا سنگا قریج نو مشاقات شو کن نو زکاو او تو بیهی اما تشاہ اولی یو او خبره کوله آخو مربیانو کنن شیخ القرآن رحماللہ کابلگرام شیخ دا ډیر لوی مربیان تیر شید لوی, لوی مربیان صرف علم ناخر فکر ورکاو زینزازی کو لیت تربیت که دی داسی تربیت شید ایت تربیت انسان ہے راچ داسی مربیان ما چلتا ندی ج بارهال اغه شړپران را بلایو یوه ځای وای روټه را تیری سره بل مولاو طالبان نو یاره چې کیناستنو چرتنا نمک دانه ني مالګه چې پکې اچ دا داسې پلاستیکی د ټماټر په شکل کې وګا نیته نو مختلف شوی دی بیا چې کینازي اغه را کرپ کرپ کرو شورو کاوی جوړا ټماټر ځای هله کښळे دې د په هر حال ناغه او بیا ویو خيار شړې سکی او خیار شړې ځان نه شرمای مجلس کې ابل تغوري چې ناشنا شووي ني بل چې دا خلک سکی او نه په سرای شي تلاص کې نزا نه شرمای او خيار شړې بل تغوري دا خلک څنګه داسې استعمال دی په چل پیس دکی په هر حال د مې وسته ریزرو پر اشاره را کلله ما روزو کو من سماره ت جنت نوته سر د خوراک وړلی شي نو و هذا رو ق نام نهقابل دا خومونږ د پخوا دنیایا کیا د نه مخکې را کړی شوی ول په جله و متشا هم شکل و د د د تقلیب مشقد ختمموو دپاره اولته شي نه ډیر دیلو که اثر شکل کېوررکې یو میوه د دنیا کې نهشته او غ وهته را وړه. نو دی بل بخوراک نه پوئیږي نو خامخ حالکس ساده 파ره مشاقتی نو ناشنا مې خو په شکل د سیر اوړه واله په شکل د مالټي مالټا نو دی به فري څنګه په ساده د مالټي په شان انورشه چې وو بدل نام هو تو به متشابه قران مې مثال په وې ښه چې ترجمه مې وکړه فهمه نو تو به متشابه در وسط رزق تا اشاره و در خلبزی معنی آن دویمه معنی پا دی که مفسیری نورو بیا تاویلات تی مختلف توجیحات یو توجیح دام دا قالو دی موی میوی چه ورکده شیدن میوی نو قالو دی مویی حادل لذی دا خو بدلا دا اغا عملونو زمون دا چه منکدی و من قبلو پخواه ان امهتون چي وګوري وي با دا فون زمون غ عملونو بدلنه چې الله دا مې وو په شکل کرا و تو بي متشاويه دي سرو بیاسګه چې معنا دا غشي روح الماني والا معنا دا دا و تو بي او ورکی د به شي دیت د بي جزاګانه مشابه د خپل عمل مطابق بچ سنگ عمل د غسه به جزاء بدلونه لري دا تفسير روح والا دا یو تو جیکړې او متشابه نه غولې معنی سره مال متنزيل وي چې وساتهره ځکه وو متشابه هم شکل وي وي متشابهن فل الوان متشابهن فل اموال ومختلفا فتوه پران شکل کې به او شاني خو خونې بدلي هغه وخت اولنې مالکي ولهم في ازواج مطهره دي لبا ازواج ازواج عام معنا خدای بی بیانی وی نوڅه کې بی بیانی وکي نو خذل شويه نو خزي غریوانانه با حبشي چې مونږه روغ خواريو هه مونږه پکې یا نه کړو نا ازواج زوج جوړې ته ویل کی جوړه جوړې ته ویل دی دا پارا با جوڑیوی پاکی نو دا خضی دا پارا خاونه او دا خاون دا پارا خضا دا مانا بس خان جوڑی دوارو دا پارا ازواج مطوحارا مطوحارا سمانا پاک پاک دا دنیا که دا آغا غلازتونو گندگونا پاک دنیا کی چکمو لکا مالم تنزيل العربيه يا معنا دا کړه متطهره من الغائط والبول والحيز والنفاس والبصاق والمخاط والمني والولد وكل قذرنا وكل قذر اوغر من الغائط غاٹ ور کوټه او د اسما دي نفاس بنی لاړی توګاڼه بلغم بنی منی ولد بني ګندګي بني دینه او یاوي دا د مامانا چې مطهره مم مساول اخلاق بد اخلاق نه و پاک بد اخلاق نه دنیا کې خزر سي کلا کلا خزر بووالي کلا خاون بووالي او جدوال بووالي یو دې شي نو مزه کار یو کار خزر بووالي یا خاون بووالي او خذو دا عدتی دا باغو چې په با کور کې بس خاو په واړې په برسرې او چې پردیغم خادله لذي نو بیا بزان باندې بزان جوړ کیه هرای کړه شریعت حکم سره چې خذبه کور کې ځان سپاس سا اتر ساتي حق دی نو کور کې په واړې او بار په با بیا اسوکی چې ټانګ باندې کیه ها نو د دنیا غي پشان پوړ باندې متہره پاک پوړ باندې پوړتوب وي یا خاون نسواری کنه لاړې به راځي د پاک وي پوړ باندې او یادا چې متہره دمې مسار الاخلاق وګورم د متہره دم پاک کې د مطلب دایو ممدوح خصفت ته کنه جنتیان ولې ورک کله کیندل تا وسه مونږه لڅ کو صفای خیال نه سات ګندا هله نو بس کوئ دې ځکه نه سوار سيری د اس کې یا سي کله چرت سپا کینا نه مې سواق کینا چرت برش کې برش خود کنه کې داد دا انګريز دې دا کارو کفر دې الکا <laughs> صفای مبسود ده په صفائی بپا برش کی او صفا پا مسواق کی گئی مانزلہ مسواق استعمال او صفائی لکلا زکا چی دن نا دا دا جوڑو نا چی دی نشے پا مسواق نرو بی آسان نو بارحال دا یو مسئلہ دا دیا حدیث شوراقو لکلے را چی مسواق سنت دے و کده مسواق پا زی سڑے برش استعمال کی او دست که سنت دا کی گئی کنا نو مساله دا ولا ونه درس تيرميزي کې مفتي د عثماني صاحب نو د هندستان علماء او پاکستان علماء یې کړل چې د وخوري یو یو سنت هه څه واکره چې د والا سنت ادا شي نه با غلطه استعمال او یو سنت د طهارت پاکه ده نه هغه پات شي یعنی دو شکلی صفائی او خاص لرگه نو دا دوالا پا میسواک کی او که چرد دا برشا دا قطعیم که استعمال کن اگه یو شیخو پیوشو پاس دی پوری میام خبر کنه چه صفائی صفائی دا خلی نو چه سخابویزی نو چه چرد دا نزدیشی کنه نو پا دی خلکی با دا خبری کئی نو تا با سم التای داری شی چه داسی چرد دا خلی چرد دو مرگ ده شارحین د حدیثو د مشکات ترمذی ته ولیکلی چې کمی مو کېږي په اړه کې مسواک مستحب ده موږ صرف مونږ لباس خاص کړل مونږه حبئی دودس صفار نور مو پی اخوذلی ا حدیثو کې راغلی را ولمو لیکلی غا خون زېړ شو مسواک وکا خو له کې پیدا شو مسواک کا نبی علی السلام او د کې د مسواک بیکا سار چې وا پاسیت کړه او تس اصل نه نه اوتله په بستر کې وناسمه سواق بهوال کړه دا د اصل مې سواق نه دا غاړه بیا غا بدبوې خلکې اسه پاکو دي را دا پیغمبر تعلیم اومد دا ډېرې مخې دي لسته چې مې سواق به کول وای دا دې مونږه انده ساتو نسخابوې دخلي نه زي دارنګ صفاي ستراني ندا په دایماني سواب تهورو شتروېما صفاي بنیاد شه نه جنت که مهی باید او یا بد اخلاق نه بد اخلاقی با نیزه که دنیا که کلا خاون بد اخلاقا که ده و کلا چه ده خدا بد اخلاقا ده زمان شیخ میرس و مرحق ابغانی رحمالله باوی وی وی بعد خدای که نه اخلاقی وی دیرخی وی خواهن ورده چیو برا ورده میتیازی منس که نه ده سه اخلاقواله نه نه مطا حراتا نه بد اخلاقای نه با فاکر و طهره وهم فيها او دیو په جنت کې همیشئ مالمت تنزيل و علي دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها دا مطلب همیشبې مرګ باندې راځي دي زه رب و تلمني خالدون دو شو کامل بشار دې ته کامل بشارت دغه دنیا کې د طولنا اول غم سړي سره سره د دنیاتو ژوند پام چیراسو فراخ سکات ملوشي کله چې پخېته موړ شي نو بیا وسره د چتره وشي یو څپکاره باران بعد لینا بچ او چې کله چپ پیدا شي نو یې आवाज هون د کی مرګره په کار ده او چې کله هغه پیدا شي نو بیا ویره چې دا له سمې شو نو دنیا کې کله یو نیو کله بلی دلته کامل بشارت وګورا ورا کم دې کله ما رزقو منا من سمرتيا چط کورمشتا انا لهم جنات او مرگرمشتا و لهم فی ازواجن او امیشم دی و هم فی خاریدو کامل بشارج ان اللہ لا يستحی ان یذر و مسلم ما بعوزتا فا با فوقا سلیل خمالک پینزو تورسے ہم انگلہ یوحیات مرے حجی دادوے مشروبہ دام پتوحید باندې د مخالفین و ده طرف نواره ده مخ کے وی ده مسحلو کتاب ده لانه ده تازان ما جوڑ کرده ده نو جوابه پتریقل تحديو کو فاتو بھی صورتی میں دیسه ای زمین گونده جوابه روڑای کنه ده پتبوله یو صورت قدرې جوړ کړې شمون بو مول چې دا دوه ورغ قرآن محمد صلی الله علیه وسلم زنده جوړ کړې متوس په شریکه یو نشه رولې نه دینادو نه کتاب څنګه جوړ کړې او دلته شو بداوا چې دا ذکر الله کتاب نه نه دا څنګه د الله کتاب نه و دې کې خدرا او د برقه او د ماشیو د مشو دا جولا تشکيري دي دی الله په ډېر مه عظیم ذات تلوي د الله دا, دا, دا, دا شان سرا خلاف چې الله د دې د حقیر شونو نه واري اعتراض یې دا نو الله جواب دا. ان الله لا یستاهی ایذربا مثلا ما به عزتن فوا فوقا دا د الله رسول نه خلل ولې نه خلل شان ځکه نه خلل خلق چې خبره کوي مثال پیش کوي د ممسل د پارو مثال وای نو د خبرې د وضاحت د پارک مثال اوهله شوندا د الله د شان خلاف نه ان الله لا یستای د خبره ودان او پای بیا تفسیل نو دا د دویمه شوبه جواب ترجمه او سووره نو یو خدا جواب د شوبه له چې پسادا قد قران او رسول باندې وارد او وصرا بیان د حکمت مثال مثالونه الله ولی بیانای نو د مثال حکمت کوم دی آیات ان الله بے شک الا لا یستحی لفظی معنی خدا دا نه شرمیږي هغه مناسب نلاند نو دی ما ان الله بے شک الا لا یستحی باک نه غنی پروانه کای آی در بمثلن چې بیان کيو مثال مثلا ما یو مثال قادری یو مثال قادری به‌وزتن دماشې فما فوقها یا زیاد دماشې نه فحقارت کې فاملذین فساق اسارا منو چیمانه روړلې فیا لمنا وی کوی کی چانه ول دا مثال حق وړه دے برابر دے د ممسل سره مې رب همد تر ب د خپل راو نه حق منا ممصل سره برابر وام الذين كثرن كفروا شي كفر كره ويقولون وي وي ما زار الله سيراده كره الله بهذا مسرا و بيان ذي مثال دا مثال انه الله ولي وي يذل به كثيرا و يادي به كثيرا لفظي معنا گمراہیږي سره ډېر خلک او په هدايت کېږي په دې سره ډېر مطلب يذل به كثيرا خاركيږي گمراہیږي په بی بیان د میثال او قران سره د ډیرو ګمراہی مخکې پټه راخارېش وېه دی ویک سیر او کلکیږي د دې امثالو د دې مثال او قران په بیان سره ګسیړن ډیر خلک و ما یذل به د ګمراکیږي نخکار کیږي په بیان د قران مثال سره الا الفاسقین او غیر د فاسقا د فاسق خلکو اغا ګمراہی را برسي راخارېش فاسقان سونی الذي قزونه اللهس بیان د خ خو د موتریزییننو چې کمم خلک انتیازونو شواد کوي د خبر خو الذينه دا خلک د فاسخې ی خضونه الله چې مای واده الله من بعدې می ساتی په د مضودوای د وادی نه واقونو پریکئ الله او چې حکوم الله به پاغې باې ون سره د پیوسانی اللات د پې ور سوله حکم کړي دې دې کړي وایو سې د ور دي فساد کوي فلرزه زما کوي اولای کلا کسان همو الخاسرون هم دي ان الله لا يستحي موې چې دغه لفظي معنا نه د مراد دیو جنا تفسير قرطبي وراوي لا يستحي الا يخشى ولا يترك لا يخشى ولا يترك اللہ نیری گی دادا سمیسال دی رو بیان اللہ نپری دی بیان دادا لا یخشا ولا یترک قرطبی هاں لا یستحی و لبزی مانا حیان کئی کنا خدا یاد ساتھ اے تفسیر کبیر وانا کل خبر اکڑے ویدل تا حیاء کو مانا دا ترک دا ترک اول اے دا یو قاعده وره او قاعده بیان کړه دا ثابته بیان کړه پایزا وردن حیا په حق الله تعالی دا الله په حق چې قرآن کې حیا او سنت کې ذکر شي لو المراد منه ذلک الخوف مراد یې هغه خوف نه کوم خوف الزی هو مبدا الحیا او خوف تینده مولا چه مبده سی حیر سڑه کنه یری ده حیر دو شرم کئی یا یری حلکه ورشاقت خبرو کا نو یری ور یری شاعته سی کل خوص صرف خوفیو کل زی حیر نو حیر ده کی پیدا کی او چی پیدا کلا نو خبر بیا نکل نو گوڑا یو ابتدا او دغه مسره انتهه دلته د دې فعل ابتداء صفات د انسان و مخلوق دي او انتهاج دغه صفات ده الله سم مطلب حیا د وجه نه خوف را یا د خوف وجه نه ترک راغې نو ذکر د لفظ صحیح خیالې کوم راځته سره انتهاج سی لازم ده دې سره تا نو تا معنا لهذا ترک, ترک مراد وهي مراد بطيسي أغوية وهي بل ترق الفعل الذي هو منتحاه وغايته دا حياة كما انتحاو غاية لا غدل مراد دا نصرف ابتداء حياة بل كسر ترك ترق ترقي كاته حياة صرا خوف راج دي او خوفنا با ترق راج نو انسان سفت حیاء سر خوف دے او دا الله سفت سشو ترک پا مانا بس اگر انتہا مراج نو ذکر مانا من ذکر لا يستحی نشر میگی نا لا يترک نپری پروان ساتھی ان اللہ لا يستحی این یدربا مسلمہ بغوزتن دلتا دا مسلمن کہ تنوین دے تنکیر دے او دا معنی دا صفات دے مکے سے ما نہ بدا کہ یقینا اللہ باق نہ گنی بیان کی مثلا ما یوم مثال قدرے بھگورا لفظ کی بتابیر صحیح مثال قدرے مثال قدرے اللہ بیان کی بوزتن پوش دا بوزتن چھرے بدن دے یا عطف بیان دا اغا ما دے کنا اغا مثال قدره سشده باوزا باوزا عطف یا عطف بدل یا عطف بیان باوزتن اغا مثال قدره باوزتن ما شی فما فوقها یا زیاد دماشی نفا حقارت ما شیدی ورکوٹی معمولی دماشی ذکره ولی وجذاذا چې دماشي په دې اشیاء کې حقیر شه لري او هاديثو کې دماشي ذکر شوی د دنیا تشبيه ور کړې ده په حقارت کی. حدیث ترمذی به ما ذکر کړه لوکارتی دنیا تا دویند الله جناحه باوزتن ما ساقا منھا کافرا شربتا ما کړه الله پنيز د دې دنیا قدر کیمت الله سره دماشي د وزیر عمره ما شغوزه کی هغه وزیر هغه ډیر بیا حقیر ده ما مولي شی پروتي بزاوې داسې داسې وړي نو الله پاک با ما سقامنها کافرن شربت ما کافر لوي تی ګډو ګم نه ویو راکړه ارای کی کاپری پکې په مازوو کړه ته قدر کیمت یی ی وتیش سره پندوس لور گئی کنه بیکار انا بیکار ما دینش لوگوں یاد داغران در ترمیزی و احمد یو روایت بلند ائے کہ م ذکر راغ لے چ بولوا ان اولکم اخرکم بحیکم میتکم ورطبکم ویابصکم کستا سوالنی رستنی ملو جمدی رامدوس ټول راونش او وانا اتقا قلب اپ من عبادی او دا ټول مخلوق دا الله 파 کا بندګانو کې چې کوم اتقا قلب واره دا ډېر تقوا دار سره واره دا په ټولنی کې نه چلته و یعنی دا تمام خلک دا اتقا قلب پشان متقین جوړم شي کنه نوبيام ما ذا ذالک کی ملکی جنابه اوزته حدیث کوسی اللہ ای زمہپا حکومت خدای کی سے زیادت نہ ہیس او پٹول کا زیر شی کمیزرز او ضرورت نش دا خددی خپل فائدہ نو نقصان نو گرا احادیث کہ دنیا تشمی سروار کڑے ما شو دماشی بازار سر حقارت نظر تم دا حقارت دا خلا تاس وے رات بر کے بیان دار یاد دا مج ذکر شوی داین حقیر شی کہ چرتا اللہ دا پوئی دا پارا بطوری مثال ماشه و دا ماشه وزار زکر کیون دا لا رشان نخلاب دا ممثل دا وزار حد دا پارا مثال پیش کئیم البتا دلت یو تبصیری خبره حقا دا چه دا جواب چه ان اللہ علیہ صلی اللہ علیہ ما باوزتن پا ما پاو کہا. دا دا منکرین مشرکینو د کم سوال جوابو اعتراض جوابو حزیرو کمون mosque وې عام تفسيرين وې چې دا چا ویلني سورته ح سورته ان کبوت یاد سورته ان کبوت کې آيت نمبر 42 التاوور او مثال الله وې او دا ان کبوت وې د جولای وې د جولاګه مکرې التوي صورتین کبوت بیاجی سایه بس ۱۳ ختمی مثل الذين اتخذوا من دوني اوليا من دون الله اوليا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ان احسن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثال وصف داکسان چراناله سيوي نور مددگار نيوي مثالی دا جولا کی دے اتخذت بیتا دے جولا کور چھوڑ کردے دے جانا او انا اوحنا الہیوتی لبیتو لنکبود معمولیو کمزور کور په پورونو کې غد جولا دے خلوکانو آلمون کدوی بوئی دے جولا سرے دا مشرک دی شرکی فیل نسور گر تشبیع ورگ و جلانا مفسرین وی کنا کور سر دا کور دے دا پارے سړی ته عمل ورک. دشمن نه بچه آرام و راحت بکیو سوره بکیو ده جوله بکور کتا یوشه منشه نه راحت شتا نه سوره شتا نه امن شتا نه بچه و ده دشمن بچه او مغا جانه کیلیو جوله پسیسر آئیش یا چرمخ کیر آئیش او یا انسان ولا جاره ووی او حنال گویو جوله کڑی رو و ده وجه نه ده دکور ده لا يصلح للبقاء ولا للاستطفاء ولا للاستزلال ولا للاستقنان سکون بګینیشتا سورې نشتا فائدہ نور کوي پتا نه لري او هن الغيور مدقص مشرک ده مشرک څوک ده دي جوړه یو کار کوي سره دې ناپایدار قوه د دې جالینه د اصل لري ګوتې دا سیدا سیدا سیدا حالا کې پیاو تاروند دا جاله سی کی زړوندې دې دا وړه سلو ورو تر بو تداريبه ته دا وړه دا د اخیاري که دشمن را پاسې پدې راغه باغ بس غرمه او ګباغ را دې باندې بس غرمه او ګدغه تل نراشي دا ته بزمو او ګده په لاره یا کومه څه او چې کله پی دشمن را شي دا غټه غټه په پرې خپل جاله کې غړي فائدہ ولا ور نک الله مشرک به وقوفم دا سره دا د اخیال دې اولاد مينين پیر بابا دا وزن مقدمه میرا شی پلان کی بابا را بغوارم برکات با پلان کی لورزم دا کار پلان کې پیر صاحب کوي الله وی چې کله پیراشي هم پکاله تمشک حالت ام داس وای دا مثال چې کلا مشرکین او ورد په بدول کې را کړو کوم ته جوړو وي داسنګ د الله کتاب وسو نو نور سو خنوشو بے لے رہتے ہیں اللہ کتاب نہیں دے سنگر کتاب شو مچ ماشے او جولا پکے یادی اللہ جواب ہوکے ان اللہ لا یستحی سو کوئی سورت حج پا جواب کر آگا لے سورت حج سورت حج کہ ہم میں سال و ادا مچ سورت حج اغو اللہ سمسی بارہ آمد آخر کے تری اکتر نمبر آیا تھا یا ایوہ الناس زوری ومسلن فستمئولا انناللزین تدون من دون اللہ لن یخلقو زباو ولم اجتمعولا ویسلو بهم الزباو شای اللہ یستنقضو من ہو زاوفت طالب و المطلوب اے خلقوک مثال بیانی که وقت که گره آگه سان چه تاسوار ترامدت شواه دا اللہ نسیوا مچ قدریم نشی جوڑو لے اگر دا ټول اتفاقو کې راجمشی ده دی جوڑو لد مچ جوڑو لخو در کنار لری خبری دی وینی اسلب همو زباب و شیع که زباب دا مچ چه شیعو تختینو لائی انقضو منو ہو انه رخلاسولیم نشی نزافت طالب والمطلوب طالب مطلوب دوارا کم زونه مچه یاد که بگونا دوچی چا ترامده چهو نو دربار او درگاگیه دا مٹھایان او دا حلوگا نیست مشرکین و دا بوتان و سمیندوان دا بوتان و پا مندرونو که او مسلمانان اپویا جاہل اغا دا بابا پا درباری نظران شکران حلوگا دا رنگ دا شینا وڑید ایخید وی ارابا بابا چې تا په نو نظر نیازخه اه زرا چې د ددري مټي و غیر نو تپ تولا غتی نشخلاصول طالبات حاجت سه پوره کړو وشال قران مولا د مات شری کرن د سو کې له دا, دا, دا, دا منجور یاد او دا ناقص الخلق ته منجورم چې اکثر غوري یا با روندیا بکونیا وی او وګنی کنه وی او سترګنی کنه وی خپلې ناقص الخلق بابا لطره منظر و نیاز میونه ره بابا و دماغ حاجت پوره کیو اغا شپار از شو سر دامش نا سیاده اول جوڑ کی چه بابا شپار جارو گئی دو طریقو سر جارو گئی صفحیم گئی اغا چه نظرانی از رانی شکره امرا جارو کی پورده اوسی نو اغا چه شپار از من جور شوی ره اغا جوڑ نکا اغا پسکه و سب یا یسلو بهم و زباب و شای لا یستن قدور من دغه مچ من جوور تر روزانه نظرانه شکرانه کور دوړی چر ت بابات اخلاص نه ټوله دای اورګ او خلکو ته سوې دا پام کوي ورې بابا نه څه یو نسګینی د شپې بر باندې کټ وایي ته ته چ من جوور صاحب ته خو به اور ولټه کټ پروته چې روزانه وڑی کوي هه ننلوي ګوره دا مشکین ورې دا مضبوط مثالو بيخي ولاوې وې شرم وایي دې پاري بدوله کیلا ایوه چې تاسو غواړل الله کتاب الله جوابو کې ان الله لا یستاجی یذر ومسلم ما به زتن فما پم دا سورۃ نچې دی دا د سورۃ کبوت چیرې دا په مکه کې نازل شو بقرہ مدنیلہ ستسی نمبر او دا سورت انکبوت چی دے دے پا مکہ کے نازل شیوے او سیم نمبر دے مصحف کے او گو رہن تکلے سیم نمبر لیکلے دے مرپی کلی یاد بیاس ساگی سرے اونتیس او بقرہ صدا ستسی نمبر سورت بقرہ ستسی نمبر نو گورا نمبر بانده دا آیت را او دا سشو ها خیال سدی سا ان کبوت آن سدی پجسی. او ستسی نو گورا سو را فرق بیوری او دا غران حج و گورا حج سدی نمبر ده ایک سو تین ده 77 نوکه په حج باندې د بیلې تراشوی نو حج رسل نازل له سوره بقرہ مخکې نو جواب مخکې شېره سوال استو را دي دراز په دیو جن دقه د ترتیبي مسدین حضورې چموږ یادو ور دي زینو کې پکارل لہاذا زغم شيوخ دا وایي چې نه دا اصل کې دا نه یا ولی په دې دا سوال پیدا کی سوال به پیدا کی لہاذا دا مخکي ابن كثير د ابن عباس او ابن مسعود رضی الله قولون را لقل قوال او دا اعتراض در اصل په مخ ماشین نه ر او جمله نه نه اعتراض اصل کې په د مخکي مثالونه نه کم مثالونه دا دو دوه مثاله منصورم کمسري لذستو قدنارا او کشیب من السما یکا دول بر دا مثال به کې منافق او شرم دا دا احوال حالات یوې ایک کمیش پرتګیته ويس نده رانيشه دا څنګه دا کتاب د کلرادو کنا کل بر او کړه او کړه باران او کړه اور نه الله جوابو پچیدا برق او رات خلا بیام خده ان الله لا یستحیی اذ رم مسلما بوز تنما مچماشم بیان کم زما نشانه خلاف نه را او ابن کثیر دقه الفاظونه نقل اوې چې کله الله رب لذا مثال بیان کړ لما ضرب الله ها زين المثالين للمنافقين وګوره ها زين المثالين الله بیان کړو نو الایات الثلاث نو قال المنافقون الله اعلی واجل من اي يضرب هذا الامثال فانزل الله تعالى هذه الايات او څل کې دا د دغه دو مثالونو معنی تر ازو مناطقې ورو ورو دغه په جواب کې الله راوړي ګر اوس جوړا خراب او اسی هم سب بدانه غلطه نه ده ولیکن دا چې څوک په ترتیبه نوزولی باندې نظر ساتينا بیا سوال کولی شي نه یې باندې یو بس سوال نه منو بارحال قام منذین منفعلون انه الحق من ربهم حقنا مراد دلتا موافق مثال دممصل سره دا مثال بالکل دممصل سره بالکل برابر دی وختانه وي خطا او غطا مومنه وي بالکل صحیح بالکل مشرک جوړا دی بالکل مشرک منجاور مشر او بالکل منافق مثال درا او دبا مانلو حق رب دی دا مثال پورو برابر دی دا خپل مما سلسلې مربې دا رب د ترح کو عمل دېنه کفن منکر مشرک وي ماذا اراد الله به هذا مسرا سيراده کړه د الله او بیان د دې مثال ابا دې داخله لګي ولې د کې غلا ده کنه وغل شړې ابیا وې دا ما پچې وړي یاد ای دا د دغه کیسه واه څه خو راکله وړي درنه پېښېږي څه وړه کیسه چې خې <سخیف> پټکړیو ورو چارتو بد وکاسان ولاړو او خبرې مې کولې نه به وره یلې خې خې کاوي ولې خې ما پټکړې دي خپلې ځارو منافقم دي دا په زور یو غره نه پېکه زي اعکلام کوم ته وي دادا مناتې کاری او 포ټانه مطلب کې د غلطګيره کې خاصوي دکېني خاصوي <سخ> مطلب خص ا کوې ستنه دا نو مې رسوم یو پوهه دا غل بګیره کې خاص شانی ورود میچره دا چرته یو شړی بوس بوساړه پټه ور په میچره کیږي یو آر سره په میچره کولو بوساړه باجې مندا سې کوتل ماي کړې نه شي نو بوساړه نو خامخاتې ګوسو ګوساړه سړې وړي او دا پیټې په سر کړې نو سبوس کوته په سره وېختو ګیره کې پروز دي کار نه او و وا او یو خاصدن طفاتو سباله سړې هرکه زما مونه نه او لاړ دې مخاوا اڅوک ته دلته دا سری په توړه راکنه ګیره کې څه یې خاصي یعنی معلوم شي خپل معلومي نو دوی دوی ماذا عراد الله به هادا مسالا مقصد دو چه دمون پکی ولی یادی دو کپی خونه لگید دوی جنوسم منافقه مشرقه بدتی بان پران خنننی دوی دوی دوی دوی دوی دوی پکی ولی که وی خدا سیداروان قرآن وی آئی کن دو خلق پکی ولی یادی خلق وی پکی ولی یادی مطلب ده پکی خکاری نو ده خکاری کی دمون بداغی مسجد کې پخواه درس که زا ایه که با کسان او ناس تلیو کسو اسو فاقته خوبی اللہ دیو گفت ناغا سروازی تبریجیان و مرگرن سرواز که ناس تا پاسینا این خپاش بل جمال تل نو بیا بانتاو نیو رز مرگری سر ملوشو نو درس که ملو اتاوی یرا زاقه پلانکی جمال تلالم التم غمولی سیر درس که ای بس کرب قرآن راوالی تلاوات ی او دا سي ترجمه کی رمانی وای د پکې د چانو مې نه چارت د چهرات کې یو ساسو دا او تاسو دا پونتی سې ار سو پکې یادې نو دا غوې د چرمانی وای د چانو په کې ناله شال قران رحم الله وای وای د خلکو مثال د ایران دې د خلکو کې کما قائد دکنه ګنده قائد بدعات قرافات د دې مثال د ایران ڈیران چه پلا رب روکی بدبوی نکی کنکی بیل چراوالی دا سی او سو بکیوی نو دا ڈدوزی و بدبوی راک کارش او داوری دا دی خار او ڈیرانو نیا رکی نا دا کل آغا ڈیرانی چه بکیسی ایرائی او خزلائی نا دا گھٹول شاپوری او دا گندر مند او آر وقت بوی کن او بس ڈبکی و بندی کی کنه دګي جکرا بلچو یې وروګندو نه او دا چې اسی په دې ریګه 간 کای بوې نو ډیران مثال لري بلچو یې وروګو بخښاره شي دقه سې داخلق عقیده دنه ګندري دې چې مسله بیان شي او دا بلچو په کیو والی شي نو اصله حقیقت ښکارې شي مې او پته ولیا چې وتا مسلمان ښکارې وړه طاعت ته اشراق کئ وګد وګد منزور کئ غیر خسرې او دیر خو مسلمان نے نمو گئے استاذ آئے بوسلمان مسلمان نه بوسلمان دا تو وقت بوسلمان خکای وچھ تک شورو کے او قرآن دا قولاو خبرو کی کنا قولاو خبری اللہ وقت تولے کی چیدے او سونا منیو ہے نمو ربیہ بدے گی مازار دا مسلی پکې والے کی ویوی زل بی کسیرا وی اہدی بی دا مخ کے وحے حکمت میں سال بایا مومن منی منافق او مشرق په اعتراضون که ایده ده, ده بیمانی را سرگت بنده کاري یا زل بی کسی را لبزی مانا خداوا په گمراه کی او و دیر په هدائج کی گی نو ممثالون خدا قرآن دی که نا نو با قرآن خلق گمراه کی قرآن خود زیبا زیده ہوئی چه قرآن صدا پارا ده خدلل ناس خدلل متقی انا هاگا القرآن یهدی للتی هی اقوام نو سنگا پی آئیو زلو بی ہی نو دادا غبازو جائل خبر کو سیشو شو قرآن سرا ہدایت نکی که خلق سکی گو گمراہ کی نا دلتا یاد سارا یو زلو دلتا پماند اخکارکی دو یو زلو بی ہی کسیرا مرادتے اے یو زہرو بی ہی سوالال کسیر دے ماند اخکارکی گی پدے سرا گمراہی دردیرو قرآن سرا گمراہ کی, کی قرآن سره گمراهی برسی رکی اسے خسره ره وچه قرآن بیان شو دداغا خوب سے باطن دن نگن ادا دا برسی رش تیو دا خوب ایمان نا منافق نو یو زل و پمانا دا اخکارا کیدو لکه سورت ميدا چون سٹا و سورت حج بہتر آیا اگا بہتر کی بیا خوب نخشر آخ کلی رکا چکلا قرآن نو د دوی تر دی تر ویږي په دیبا قران په خل لهږي حق پرس د لاس نه اخلي آیت نمبر 72 وګوره التدا گمريش کاری کی وای ذاتو تلارماتون بیناتن تارق فی وجوه الذین کفروا المنکر کلچت بدی باندې زمون واضح واضح آیاتونه بیان ہے اوورا آیاتونه بینات بیناتونه که کسر روانې وې کنه او واځه نه وې ګول ګول او وړو وړو ميا شنکي د بټې خساړې خساړې نا بینات بینا گول بینا واضح واضح دوټو کلفاظو کې مثلا واضح اوسه کو لو لو تاريف په وجو الذین کفروا المنکر ته بینې په مخونو دا کسانو چی منکر دی المنکر کافر دی المنکر خوابگان پتندی بے خوابگان دولہ سو بچه او دا والی وی او صرف تندی به تریونی بلکی یا کادونی استون بے لذین اطلون آلے بایا دینا اصوب چاو تا قرآن بیانی کوشیج با کئی دا قرآن, قرآن دلاستا مو آیا دا قرآن او گو ردا سشو یو زلو بی ایک گمری سشو نو کارا شو اچھے خسر و بزرگو ندق تا ک او دا په ماه کلهواريقرران باید شي او مخکې ورکې هدایت توید او سر اجماری غونې او چې قرانې وا د یا کیر را ډیر په کل کلک مع د لایل وما یځلو به د فاسې فیتتی و کومری پخکاره ک فاسین سو وفااسین نامه بنی کیر و فاسین وی جمیعو احل الکفر والشرک والنفاق تمام جمیعو احل احل الکفر والشرک والنفاق کافران مشرکان منافقان ٹول لی اللہ الفاسقی تا دی گمرائی کافر گمرائی پیخ کارے شید دا مشرک پیخ شي شید دا منافق پیخ کارے شید اللزین انقضونا حداللہ دا قبائح حملی دنت ابو سعود مفاسر دا یو خبره په تاسو خیال یزل بي کثیره چې مو یې ښکارا کیدل تفسیر ابو سعود هم دا خبره کړې دا چې ښکارا کیدل الله تعالی ته د قرآن ته نسبت دا زلال دا ایذلال شوی دی او ایسناد الاذلال اله الا इलल्लाह یا قران ته چشوي دي نويدا مبنیون على ان جميع الاشياء مخلوقه له دار دا په دې نص باندې چوي دي الله سره خالق رته خلق دا ارسل الله کوي نو دا خلق په اعتبار شوي دي وين كان اعمال العباد من حیصل الكسب نور افال در اصل د قسم په اعتبار خدا انسان صادري نو دیوږي روا جلو من قبیل اسناد الف الى سببه مطلب اسناد د زلالت الله قران توشو خدا په اعتبار در سره د خلق دا لګسين چې ختم الله علاه خلقو یې نور کسر د زلالت سوق گئی دا, دا عبادت په پل گئی نو الله ته چې نسبت شویلې چې الله قران گمرا گئی دا په اعتبار د خلک اونور په اعتبار د کسب د زلالت اسباب خپل پیدا کړی د ځکه موږ ویو ذل به یعنی خکارکی الزینه انخذونا اهد الله دا بیان د قباحه د موتریزینو کم خلقه او قران او توحید باندې شبهات او اعتراضو نکیل دا خلقو یو دری قباحتونه بیان یو انخذونا اهد الله دویم ویف دعون در ایم ویف سیدون کلاب دا در ایم قباختون دا موتریزین یو نقض احد در اللہ وعدماتو دویم قطع امر اللہ او در ایم فساد پیلان ترجمه پا لبزی کردیم یون قضون احد اللہ منبادی میشاد ماتی وعدد اللہ پز مضبوط والی دوادینه وادیرا مراد سی دا قران سره چې کومې کارکېږي دا سوګړې یلخذونا الله وعده ماتي وعده کوم وعده دا حضرت سی بې مولانا حسین رحم الله وی ما اهد الله وی له هم من التوحید ولحکام توحید او احکام وعده یا زکا چه سورته আরাب کې براشي کړه الله ته توحيد وادا بسوا او مضبوط وادا الله تعالی ویلي الاسو ربكم قالوا بلا هغه ده الاستو على وادا د توحيد زستا سرب حاجت مشکل کو شانم نټول وینو بلا اوس دنیا تراره فاسب سوغレイ یارو کو زنا الله من بعد میشا اوadai ما تکڑا او شرک شوروش او چې شرک له دې چاته پران بیانېږي نو یذل بهي اب ایمانی اختیاریش د نو ورګ گن واډای ما تکړه یالا احکام وادا الله دې احکام وادا وسق لکه بیزاوی وعلام وای المراد به ما وسق الله بهي عهده من الایات و الکتب آیات و کتابونه هغه واډا ایا تونه احکام اوغه کتابونه پرخل د کتاب نو دا واده ماته ويفتون ما امر الله به ايي سول د دې سم مطلب يا ته مراد د دینه سره رحمی کړوځه رشتداري ولي د الله وادماتول سشو حق الله هم ماته او که سره رحمی شنه حق دا عباده حقوق اللہم <سؤال> زائکڑا دا حقوق قل عبادم صلح رحمی و رشتہ داری کٹکی یو خصر شرعی اوزر راگے وجہ راگے تک نا خصر شرعی دنیا پا مفادو نگورا ویختون دوی پریکی او کٹکی ما غسامر اللہ بیہی چی حکم کڑے دا اللہ پاگے ایو صلح دا پیوسوالی دا پیوسوالی حکم کڑے الله وی پې واسه کې رښتداي د څه کوي کټ کوي رحمی کټ کوي دೇವه مار په دې کې یاداګ چاغه مخ کې توحید او د الله په حق کې ويقطون ما امر الله به ان یوسلنا احکام دي دا احکام شي مننه ووځل چې احکام شي ويقطون او نکي دي ما امر الله چې حکم کړل د الله پاغي ايو صلاح دا کولو الله وايي ا دې کې دی نه دا کې احکام ګانا مونږ څنګه نه حج زکاتو کې نه کوي بیا وره يفتونا نه کوي ما ارس امر الله به چې حکم کړل د الله پاغي ايو دا ادا کولو الله دا ادا کولو حکم کړل دی نه دا کې هر کار نه ودैम الله حک احکام مات او و یفسدون فی الارض درم فساد په الارض فساد فی الارض شه ورته بی مانقه ای ای غیر الله تعالی شرک نام بساد عالم التنزیل وی و فی الارض ای بالمعاصی و الناس عن الإيمان بمحمد و بالقرآن یو ماسی کای فساد دلد ماسی کای او دویم خلق د ایمان په محمد رسول الله صلی الله و قربان نه منیکای دن فساد ده. ماسی کولم فساد ده او خلق د قران توحید نه من کولم دام فساد ده نویب سیدونه فرار اورا یک هم الخاسرون مداخله تمام تاوانیان خلق او دبتا سی قسم بیا چرے پتوحید و قرآن بانیتی رازو رکا کیفتک پورو نبی اللہ وکنتم امواتا پاہیاکم سم ایمیتکم سم ایوحیو جمسل ٹھیک باو کنا پس دیجئے نا بیا نعام ارباز شروع کی او داہم دراصل داگا داوید توحید سر لگی انشاءاللہ صلی اللہ پولو یو خدا دا چه دی مازیگره تیم کی دا کم تختیز د اوچه طوی ته بیا کلاس لید ساری خو خیر دیوی چمیه پا رزی اوچه طوی دس بیا د ماشومان راجی سبق و یوا ویم یو تالی بولیلم درس تطرس که سرشتداری کور کی بیماری دا سار لارنو در خاسم کلو دا دوات و آواتو اللہ شفای کامی را جمیسی کنو بیمارا ایلی اللہ سیات را بیسی سلام